Se irratiosti dao, dan a radio serán go puta mierda Pincha lairola Irola, colega, 107.5 FM Barazki bisidunak, ortuaren alde izkutua Saca tus raíces y deja de vegetar It's Ongi torriak barazki bizidunak saio barri batetara. Badakizue, Girola irratian zaudete 107.5 eta domeka da. Eta, bueno, gaurko programan elkarrizketa bat egiko dugu eh, programaren ardatz nagusi moduan. Baiz, eh, gaurkoan geuren naia izenda ba euska euskal, euskal eh, bikoizketari apurbeto, egitea, ez da? apurbet omenaldia egitea, ezta euskaren inguruan beberbaiteko apurbet. Zeharki, eta horretarako ekarri dugu, seguramente txeu oso esagun ningoi e, abots bat, ezta? Da? da, bueno, da, elkarrizketan ikusiko zuez lan e, abots honek, e, aurtsarora eroango txuen e, zuzenki, da, bueno, da, beste barik, ba, emongo txagu paso alkarrizketari. Zingetorria galko karrizketara, gaurkoan euskera eukingo dugu izpide eta horretarako zuzer guzkiza galdakostarra dekogu hemen. E, Guk eguzkin moduan ezagutzen dugu. Bere hotza oso esaguna ingo jatsue, ze bikoizketa lanetan iten daulan eta eta eta berako ba, iragarki eta bai pelikuetan pelikuletan ipinidaua hotza. Bera, e, Bilboko Herri Irratian hasi izan eta guk ba aukera udkin dugu mota lanetako ba, ekitaldien aurkezpenak eta holakoak egiten entzuteko, ezta? Ba, berak bere ogibidea, bere konpromisoarekin ere batzeko aukera izan dau, seguruki beti egonda ba hori euskera sustatzeko lanean eta galko elkarrisketatxo honetan ba saiatuko gara ba, alde batetik bikosketa lanbide horren inguruan, eh gai batzu komentatzen eta baita ba euskeran egungo egoeran eta Ba, kalitatean ba, eguzkik euskik ser serpentsetan deuen, es. Bueno, ba, arrastio ongi etorri, eskerrik asko barazki bizionak saiora etortearren, arratsaldeo bai eskerrik asko. Eta bueno, ba purbe kronologikoki hasteko, eta holan baiteko purbet errepasoa da nana, basiko gara purbet, ba, urte gogorak gogoratzen, ez? eta galdetako zean gogoratzen dozus ba Debeku garaia ka Franquismo garaia ketaba euskerea eta egoera eta Bueno, eh, badiru dian txineko kontua direla ezta, baina ez dira aina espaldiko ape. Ze, bueno, nike hirurok eta mar urte gaine-gainean ditut, <coughs> eta badirudi di, ba, mende edo hiru, ba, igarro direla ezta, baina ez urte gutxiegi dira, herri baten izaera, herri baten gogoa, herri baten selan baiteko amezak, zapusteko eta eh, zapaltzeko gutxiegi dira. E, orduko urteetan, e, danazan zerbait egiteko gogo biziegia. Alde bat Eta... Ez jakin jutzean ebilea erren, zen ni, begira, amazortzi urtelekin jasin nintzen euskarazko klaseak emoten. Eta enakien, enakien, zer zan aditza, mm. <laughs> zer zan izen laguna eta zer zin aurlako gauzak. Baina, bueno, ez hori bidea baina gaueko eskolak ziran, Eta orduan, e, bueno, alegin berebiziko batekin eban, ze baguk esan daigun erdi erdi ez, osorik debekateta geunkela euskararen munduan morgiltzea eta, bueno, inork ez laguntzen. Eta horretan genbizinok e, ba, behemaino zarriako ikusi behar izan ditugu, ikusi behar ez direna pe. Eta horren kontetan, baina gogoan daukat elorrioko sargentuaren jarrera, hori dara testala. Eta egia esan, horrentxik <coughs> Bera, maiburuan salarik, niri galdeketak egiten eta bar, eta halako baten, bere gogoko etzango esatxo bat e, agertu zan momentu baten, piztolea etara eta guantzartu eztan. <gülüyor> <gülüyor> Aitienez, txaba. Osea, zango dut zute, e, bueno, zelan betiko argazki bat jartzean, eztan, e, gauza, kogorrak zirakotua, oso kogorrak. Da, harinegi hastuak, ez da, igual. E, bai, behar bada, bai. Oa, hastu arasiak edo. Bai, bai zeker ora eh bueno nintzen ni neko lasterantzien hasiitzen lanien eh bueno eh Bilbao Herri e, orduan eh erderaz onda normalean egiten zen eta FM egiten hasi ginen euskerazko zelan baiteko ba bueno eh programa Azokiñeta bar goizan goiz ginen goiz auspiretan eta eta claro esaspir eta ibari eta ordu biko Eta orduan eskeunken ez internetik, esan lako, esarik eta barrezta. Euskerasko aldizkaririk eta egunkaririk bez, egunkaririk. Zegoen, aldizkaria bai, bai egoen, argia, gaur egun be publizitatzen da, orduan zeruko algia zen, gaur lorreko algia da. Eta besterik, ba, zegoen, handi gerora, nahiko gerora, agartu ba, zen egin, egunkaria, gaur egun Ya, ez dago haren or edo bai eta horrek artikulu batzuk eta baekar zen. Euskeraz eta handik lasterera sortu zen DAB, DB bana za titulu batzuk eta artikulu itxi batzuk, euskeraz bato zen. Baina eskeunkan esku arterik. Ordoan, e, Barriak jaso, baina F agentziako e, barriak jasotzen tzen gen zelan baiit itzuli ez zegoen hastirik, Eta eta bueno, zelamain moldatzen gina, ezta? Baina baina egia da urteetan erabilin dituendik eh Glossivos Azpitz ederrako programak eta gero Goixerdian beti laguntzen Joan edo Adolfo Adolfo Arichitarik laguntzen ditzan pertsosailoak eta burutzen eh gero bestalde batetik Baserriko programa nekazal giroko programak eta, bar, orbe eban, eta bat, horbe laguntzen Joan eta 12 etateko ordu batetara Bizketik Bizkerako programei egiten eban. Eta zapatu goizetan, umeen programa bat, kilirratia egiten oan. <risa> Eta igandetan, domeketan, umiei zarexeak banatzen joaten nintzen, baserriri baserri. Hau da, pixka bat, e, claro, orduko denporak dira, baina, oren dino, e, nik oso bizi-bizi dauko da, gogoan. Ez eh? da, go, uztiak ziran. Hortuan, gogoa egoan. Herri gogoa egoan, pilpilean. E, badakigu, Euskara ikasteko likuruak behin dozuzela. <risa> Eh badak eh badakigu era zela. lana behin dosu sela. Kontaiguzu zinen euskalaren edapenerako behar hortago. Er, bueno, em, irrati munduan hasi nintzenean eh e, ordu bueno, soldatak eta negozioak ba oso urriak ziren. Gaur egun ez dakiz zerangoak izango dira, baina badakit su e, oper soldatak dituzuela, ezta. Heratitzen <laughs> <laughs> diarte zure <duzu> lako. <laughs> Bakurian zeko zerbait gertatzen jagun, bakarri gurea ba bueno, zerbitizaateko e, kommila tartean edo kako txitaran nahiko ofiziala edo zan hoispaduaren e, menpeko irratia zan eta da eta e, karo batezbe goizetan egiten gen lan irratia.. FM. Baina e, Txakuneltzen Etxakuneltzen, hau da, e, sozik, etxakuneltzen e, mutxikinik, etxakuneltzen txakorondirik. E, eta orduan, gogoan e, bueno, daukat, Alfontxo Irigoyen, Zarate, Mikkel Zarate, lagun ondian eban, gazterik ilzan, xakoa, perlokotan behar atzi urtea susteot. Hmm? Ba. Eta orduan sortuken dun, e, Bilboko Iskuntze Eskolan sortuken dun, Euskal Departament. Orduan, e, zelan baita esateko mm, lehilengotariko urteak ziren. Ez zegoan, ezer, e, handi gerora, handi gerora, gu, anlanean azita, gerora. E, ez dakiz zelan zan, euskera ire laguna edo e, euskera zirak esteko metodoa e, argiteratu eban e, patxi altunak, euskaltzeinak, orduan euskaltzein, oin hilda ez du bai. Eta, bueno, e, Euskaren hile dagoen hori e, ingleseko, zein inglesik estenen bilen orduan. Eztota askorik ikasi, ezta, baina. Baina, zikeran be, balio esan deuzta aurten, hize e, iruroketan bar urtegaz, ba, ameriketara joan eta ameriketan, ipar-ameriketan gainera, ba, moldatzeko. Hau da, batez be, Euskeras moldatzeko. <laughs> e, Eske argi dago. Etorkizuneko hizkuntzak euskeraz eta ingelsez dira. Eh, orduan, eh claro, ah, A, aurretiaz bahegoan bai, eh peñak egindako Aprender Euskera en 15 días edo estilo horrak <risa> metodo txoa da, ezta? Baina, bueno, ez san metodoa be, ba gehiago san zelan baitzeko egin bat ba bat, ezta mania tzegoan ez errota hortan urunik. <risa> <risa> <risa> Oia jarritako adibideak eta ba, bai oso ezkaldunak ziren, ezta. Ostera e, patxe altunaren eskerari laguna, ba metodoaren e, kopia garbi batza. Orduan karo, kopia garbi moduan ba ez da nik baina ez ban, e, palio. eta nik esate harren baina ezban oso ondiri padio. Eta claro, e, Guizikstuzko lan segunenean izan zegoen hori per. gerora urteban horrek. Orduan hasi ginen fiska <coughs> bueno, ba eskolak moteko edo e, apunte moduan edo paseo ba sertxo ataraguran, batzuk, chovazuko, atrazenta bar, hala moduzkoak, eh? Eta areiko denoi ipilgen e, zen ixena euskera bizitik. Alda, e, zer dela ta? Bueno, Ba, Euskera Bizitik ikusten gendu alako, bat ezbe Euskera egiteko zalako. Euskera Ez zalako, e, zelan behit ezan, ba, museoan, e, ondo ondo gorde, e, azal politak eta eta anegon daiteen, otz ez beterik ba, erabiltzeko zalako, egiteko zalako. Da. Orduan... Mm, Gramatika mundua baino gehiago zan situazioen mundua, ezta? Egoera desbardinak aztertu gura gendu eta egoera hartan euskeraz zelan murgitu etele txeken, murgildio etele txeken, ba, adegindak egiteke gendu zan. Eta, bueno, e, atara gendu zan, e, ba, hainbat eko adren eta gero, ba, liburu bat, edo bi, edo be atara gendu zan, irakas lientzako, harik eta bai, eta, ba, bueno, e, Momentu hartan, nire eritzireko gaurko metodologia egin eztokari, miungo zerikuserik egia zen, baina e, gaurko metodologiaren aritik, haren asia zelan betesateko bazan, edo izan gurae ban. Hortan nalegin bat egin gendun. Mm, baina, bueno, e, bat ez beneu ibilin zan egia zen. Mm, baina e, bai eukin eban e, iskuntze eskolako zuzindaritzaren zelamatxeko e, eskua edo laguntza edo e, dirurik ez baina bano, ba, ba, multikopistak eta gaur gaur egun ja ez dago zelanak. Bueno, e, bikoizketa lanetan, e, noizetan on izan zen lehenengo euskerazko bikoizketa lana eta nola aiten zen duen lan haietan.. Ba, bueno, oso luxea litzateke gaugailao, ezta? <coughs> labor labor jaetzen ala egin burnas. sortu baritegoan. Baina URTBTE edo URTE TERDI lehenago, e... ja gifikuko ambaigo eskola bat, eskola moduko bat, gentea prestatz E, teknikoak eta, bar, eta esatariak eta orkesleak eta e, prestatzen alemaniara joan ziren, talde biede iru, eta eraberean e, gipuzkoan ba, ikuizketarako eta euskerazko munduetarako eta prestatzeko eskola moduko bat sortu izan zara. Eta ondino e, telebista martxan jarribarik egoela, E, Batzuek eskabide bat egineben, ba, zer gaitxik etzan egiten bizkaian ber, e, Gipuzkoan egoen antzeko eskola modukoren bat, jentea ba, prestatzeko. Eta holan, ba, bueno, ba, egin zen, kusilo, kusilo bat egin zen, eta gogoan dukat, hemengo galdakaoko xoxoa estudioak, edo diskogintzen e, sartuta ebiltzen batzuk, Bueno, batzuz be jarritu, Jaime Jarritu, Sanburu edo hori e, aurkeztu san ba, kursilloak prestatzeko eta bar eta eskola litzaren laguntaz orduan bilbon egin san ako kusilo moduko. Bat. Eta bueno, e, ni ikunst eskolanen bilen orduan gaitasumailako eskolak emoten euskeraz gauzendirikenekien baina <laughs> Eta irudien ez beste asko petzekin eta orduan <risa> <risa> Eta gogoan daukat, e, agenten eustuazan. Orduan, e, orduan, euskaldun euskaldun aziran e, ba, gaitasumailean ebiltzanak. Geienak, andereñoak, joak, e, eta ebiltzan andereñoak, Unibertsitatean Unibertsiadean, unibertsiadeetan, bai duztun eta bai bestean, ebiltzan... E, bat ez bede ustun, erbiltzen, e, hau da, euskal filologiako ikasleak, e, fraile batzuk eta abade batzuk, e, hau da, pixkat, zelan baita esateko edo, eskuntza munduan edo kultar, kultur munduan edo musgilduta edo sartuta edo alabearrez, beharrez beharrezkotzat. sentitzen eben, ba, euskararen jabetza, bueno, eskurago edo osoago eukitea, eta, ba, bueno, ba, nora baitu jo eta orduan ba, asko matrikulatzen ziran izkuntz eskola, eta sumailan. Eta e, nire bueno, nik eskolak emulten nituen e, gelan, haulan ba, berro eta sortzi ez da izan bat piloa ez da. eta asko ni baino sarragoak, handerino e, batzuk eta nire baino ape peguai, baina, bueno, pixka bat lanean ebilen e, jentea zan. Eta ez gaur ustez gintzat, e, lan guran e, da bilen jentea, ez ez, lanean ebilen jentea, zelan edo alan, baina, pixkate geitsu hau, landu du, guran edo, ba ebilen jentea zan. Eta hori sortu zanean, ba, <coughs> ni enteratu nintzen, eta berta, ba, bertanko betatu nintzen baina, ez da zu, hau xe eta hau xe, kera hau da, berta, zu, zaitik ezkara animatzen, eta berta. Ba, talde, talde txobat apuntatu ginean. Iguel, amarre edo amabia apuntatu ginean eskola hartatik. Igaztero hori egiteko. Eta, bueno, leku txukunean, bilbon. Eta, gente importantea. Etorre izan gainera eskola kemoteen. Artistak, ozea, arti desamorzute. Ba, bai, katalan bat zan, e, bikoizkitako buru. E, Brizako ari zan. <risa> <risa> <risa> Hilda kopillo agarko gana. Ba, eh? <risa> <risa> <risa> eta, bueno, ba, ondo, ondo, euskera sekienik, ba, ez zegoen, inor. Horre <risa> <risa> dira kontradezi nioak, ez da? Baina, bueno, bardinezangun, euke, hau da, euskal telebistako e, zuzendari orokorretan, ba, oso guitxik jakin izan dabe euskera e, zuen ortuaren izena, daroian ortu ondo jaunak, e, ez zegoen piperripe. <risa> Hortuzar jaunak ikasi egin jaut, bueno, polito moldatzen da horregun. Ez eh, ba, eske egia da, egia da. Osa, ba, lehenko tariko zuzendariek zubia ur jaunak, e, euskaraan munduan, etzekien ezer. Horten, karo, e, niri oso horra zeitzin jatau kritikatzea, ez da? Eta, baina kritikatu beharko gauzabala. Ze haitik, ba, zuk, e, zer hori bizotzean, espanean ez zizik, espaneetan eroateaz gain, zehore, bizotzean, be, eh, espadaroa zu euskerarik, orduan, aministratzaile basara. Aministratzaile utza, eta beste barik. Osea, eh, orduan, zuke zabaldu biharreko bamunduak, eh, ba, gogan daukat, goror da jauna, esate bat eragozta, gau, gizun importanteak, eh, pi, eh, a, a, pixutzuak, hau da, eh, elodiak enoa esaten, baina elodiak peba izan. <laughs> gizun Orduan, karo, eh, zen ja euren zera? Ba, euren lorratza azken baten da zerbait gistea, ezta? ez da? Eurak bat urterako edo, ba, izate, ziran normalean, tabar da orduan zer, bano, ba, eta orduan goror jaunari esatu baterako, bau, tujakon, ba, ete bebia sortzea. Zorzerin gara zan, ez da? Zerla urte egon da espadozu, ba, ba, no, ba, ez harikin espaduzu, bano, bait zara inor, orduan, ba, zorzerin biardozua, ba, bale, orduan sortzen dozu, bapetzekatea bat. Orde ez hergertatzen da. Hergertatzen da, ba, gaur egun, e, Euskal Telebista, eta bueno, beres, orkuntzako e, nundin orakoak, elburuak, oinarriak, eta bardanik oso ondolak idaz. Baina gaur egun, oinarri aretatik, ez dago ezer. Well. Disko, disco joki! Disko, disco joki! barasks ki entzuten zaude 17.5 e Tirola irratian 9 de cada 10 mekasaris lo recomiendan Asunto da eh, baduela pare baturte eh, agertu ziela Felisa Arkarazo ta beste euskal bikoiskale batzuk eh, sos bikoisketa izeneko kolektiboa eta aurkesten Eta ba, ikusi gendu zenain programa programat elkarrizketetan, eta ahia saldo aldosun ba, zer dan kolektibo hori eta zegoeratan dauen, o zegoeratan dauen ointxe mundu, bikoizketa mundua edo? Bueno, e, gaur egun bikoizketa mundua hil dago. Eta esan dut zut, aboz edarra dukazulazuk, eta hain beste pertsonea egiteko gaitasuna dabe lortu zeinke, eskuratu zeinke bai, pentsatabozak lagutzen dituzulako, ezta? Baina ogi biderik ez daukazu. Momenturik eh, momenturik aberatzen estan sare ba, ordu. bikoiztu izan dira urtero. Ba, dire orduak. Bai. Eh, ba, e, ordu pillo dira, eh? Ordu asko dira, hori eh? e, apurka apurka, e, jaisten, jaisten, jaisten, bajatzen, e, bajatzen, bajatzen, bajatzen, bajatzen onda eta aurten Ba, ez dakit alduko diren eunda berroketa marrordura. Orduan, zenbakiek e, zertarako balio daben? Bano, ba, pixkia bat, e, ako irudi bat egiteko, ez da? Zerabeiteko irudi bat egiteko. Mileta lauren ordutik eunda berroketa marrordura jaiztu mazara, orduan, zertaz, gabiltza hemen. Hau da, zuk hortu hondon, horturik espadaukazu. <laughs> <laughs> <laughs> ba, ez daukazu ez porurik, ez dutxugarik, ez azenari horik ez ezar, ez daumaterik ez daukazu eh? ba, ba, gaur egungo egoera hori da Ez dagoela e, Zer gaitik ez dago? Arrazo jaskoa entik Arrazo jaskoa entik Alde batetik eh, Produzioa, produzio propioa esaten dana Bertoko produzioa eh, Ugaritzeko bideak zabaldu izan dira eta niko ondo ikusten dut bainera, oso zondo eh? ikusten dut bertoko produktua e, egitea eta bertoko produktua mundu zabalera saltzea eta bertoko produktuari ba, tekina ateratzea eta gauza gondu egitea industria bat sortzea bertoko industria bat sortzea tabar. baina e, baina era berean e, zelan betxeko oreka bat mantenduz joan beharko leukedanak eta bertoko produzioa bai Baina kanpo produzioa be bai. Basta gaitu, bapiske bat mundurako leioak diralako ez da. Eta mundu desbardin batzuetarako leioak direlako. E? Orduan e, bentana asko dagoz kanpora begirabe. Eta kanpoko aberastasunak geure ganatzeko bideetako bat, bueno, ba, bikoizketa bidez, lortu geinkena edo da. Eta era berean, geure galbaitik pasatu. Eta galbaia dienodan eskero, Begira, detaile oso interesgarria liztateke, nik gokoan daukat e, dragoibola egiten hasi ginean, ez da egiten jalao eta marut, ez da egiten osbe, astutea daukat, eh? bai, lehen nengotariko, lehen nengotariko dragoibola, zer gero etorri ziren, dragoibola zeta eta dragoibola ez da gizert, eta gero luxemetra iape bai, da, gero, ez da, baina lehen nengo lehen nengotarikoak eguretzat e, e, Mundu barri bat zan hori dan hori, ez da mangen mundua eta hori mundu barria zan. Eta anakretzen zan iruditeria, zelan baitxeko munduaren ikuspegia, zelan baitxeko ames mundua, ez zan gure amezetako mundua. San beste mundu bat, guztiz desbar Estetika berbera, guztiz desbar dena zan estetikea. Hau da, marraskiaren estetikea, jarrerak, mugimenduak... Ez zin gure ibilkera ez e, ur astuak edo abar, ez ibilkera biziak e, gure irrriziak ezzekienen zerikusirik, baina ka, kamjameak ba, bai, e, eta dragoien mundua karo gureza guztiz ez guk ez eztadaki uzertan dragoi bat. <risa> e, eta askoz be gutxiago e, dragoi horren bolak! Ez, <risa> hori eztakigu, ez da niko guan deukat batzaz batera deiei neuzkun eta bek orduan durango negoan eta beko bilbora joan horreti zan hori dan hori eta esuzkuen bat irudiela piske bat E, seksu ikuspegi bortitzekoa edo, etesaneko, zerata bar, zer batean buztena bestean e, gona jason eskatoari jebranak, eut, e, bueno, olako, olako mundua agertzen zan, pautzuan, pautzuan, batez belelen gotariko programetan. Eh? orduan, ba, hori lehundu egin beharko litzatikela pitzintxo bat, eta, ba, ezta, hau da, molalidadea, tartekatu tar gura eben, e, ba, zelan baiz, e, ba, ba. Sekielako zeeran zuen gizik. Bai, bulma lanorre. oso seksi asean eta... Baina, karo, karo es que, bai. <coughs> bai, bai, ni, ni eta... gaztetxu enintzen, baina bulma asean ikonosexuala argi da. argita, argita. argita. Baina, <coughs> bai. <coughs> bai, bai. <coughs> <coughs> ba, ordu, egin behar zan, hori pixin bat, ezta? Baina, karo, irudiak irudi dira, ta hitzak itz. Orduan, e, nire ardurea bat ezbe hitzen nondukoa san gehiago, ze irudia hor dago, irudia ez dago aldatzerik, irudia respetatukin behar da, ezin duzu mostu, e, franko zasoian egiteza moduan, tabar, ez ez, ba, orduan irudia, eta hori da, ezta da, e, dagoena. Orduan, irudian ikusten dana, hitzekin jantzi, edo edertu, edo apainio, edo lirain jugura baosu, ba ba, ba ingo baina, edo bigundu, edo moteldu, eh, baina, baina, orduan, eta kasunten, Kaso handan, nahi abestiak egin behar zala. Eta eskeunken eh, japon esetik eh, eh, ingleserako zulpenik, abestiarenik. Eskeunken, ez zegoen. Eta jo, baina ba, abestu egin behar zan. Eta <risa> kaptatu egin behar ta, orduan, eh, bueno, abesti tariko biedo egin nituenik. Beste bat zuke egin zituen. Beste bi edo eh, bai gero rau. Bai, le lengotarikoa hori da. Eh, eztik izan sanbestea. 400 lagun. No, Labes betean, trabajaren volavila batera. Ora emada, ke. Nungo zuruan dagoen alchorrik ederrena. Ua. Ja. B, ordez claro, sortu, se, karo, eh, guk Ezkenkien, ezkenkien, ezkenkien, nondi norazio hien edo sei bil bideukiko egoan bez, ezta? E, zer gaiteik, ba, orduan txikasten zelako, japonian belen, txoa go, emetidu eta gozerak ziran, mundu bat zan, eta gero mundu horren desarroloa, ba, ba, jainkoa jakin, norantzko bidean joango zan, ez da guk ezkenkian, ez delo. Eta inglesera, eto zen, e, itzulpenak, hain txarrak ziran, mm -hmm. bueno, Eiz iran, esan behar dau zen, nire inglesa ba, amerikitan ibilteko bai baina. <laughs> <laughs> baina baina bueno, esan gotzut taldean, ba, ba, batipaino gizauk, menperatzen eman inglesa oso ondo. Ba, Ez keitzukan, zentzuan dirik, eh? osea... Eh... Historia, baina ba, gidoiko gidoiko itzulpen ape inglesera itzulitako eh, gidoi ape zegozen bape argi. Inglesez. Eh? Eta orduan, ba, gauz asko asma egiten zira. <risa> baina, nireuk beintzat asko ez. Asko baino gehiago asmatzen nituen. Eta abestia gointi bera asmauta dago. Orduan, <risa> gaur egun, ba, errezalitzatekela uste da, ez dakitzea, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, Kalkulu bat, bueno, eh, komparaketa bat edo ingo du, ba, ser diñuen japonesez eta ser diñuen eh, horrek lehen kantatu duguna bestia horrek euskeraz, eztutu inungo zerikusirik eukiko da benek. <gülüyor> Baina, bueno, Hor e, dago. Baina eta... oso nahan, mam, oso nahan. Hor dago, zer da mundu hori? Ah, baina, bueno, eta gero, e, bai, bai, e, e, kontutan neuki behar da, eta jakin beharrekoa da, e, xe berri, abezlariak, kantatu ebala, eta nire uste oso ondo. Ez ki, hor dago, karo, hamen, e, zein ja, zein ja, zein ja, edo ez da? Karo, ba, badiru diela, Irudiar, irudien estetika eta itzen estetika mundu paraleloan edo doazela. <risa> Bada irudi, ez da zela batekin da, ez da? Bueno, nien hori inpresin hori emoten dut, ez, ez itzak, ba, gehiago doaz, euskal amez mundutik, eta ostera, irudiak, garo, estetikaz, ezke estira goreak, estira inundik da inora gureak, ez da? Baina, bueno, naiz da, naiz da kontrapuntu bat edo. Izan hori, arda guzti be, ba, ume askok jarritzea. Eta e, penagarria, baina, baina, bueno, hori behegia da ez da. Gaur egun, hogetan urteko umea <laughs> penagarria ez. Eh. <laughs> Ondi nio, obetan marurtenko hume ape badirela, ez da? Ah, <laughs> Dragoi bola sale, edo ah, zela uh, gara. Gure inpresiñoa da, euskara jende gehiago badakila. Inkluso batzutan gehiago erabiltzen dela. Baina gumea ginenean, egora osasuntzoa gontzegoela pentsatzen dugu. Euskara gehiago egiten zala garbiagoa, orokorrean, amente danetan, erabileera maian diagoa zeiten zala. Baina hori gure inpresiñoa da, zein da zurie. Eh, bueno, ni postuetienaz Gauzabate geuz, posten hori ikara Nik Euskeraz entzuten dudan Bakotxean, en galdak hau Zoritzarrez eh, gutxi Egen entzuten dud Baina, umeterizien artien ez, gazte, ar, Gaztien artien da Talde txobi edo hiru Bai, eh, konturatzen naz Egen eh, da biela Noizpinka euren artien Euskeraz tabar, baina oso talde gutxi dago Euskeraz egiten da, Euskera da bielak Bueno, nire inpresi da, eh Baina gauza batek arritzen nau. Ni enaz, e, sartzen, enaz e, zelan baitxe sarteko. enaz e, e, atzamar punti inoren begian sartzen joaterkoa edo hortarikoa enaz, ezta? Baina, baina behin baino zarriago konturatu izanaz, e, lagun bi edo ba, erdera zerren artean eta bat eta ba ni e, txerutze edo txetikampo dutze edo joan da eurak edo Noiz denik ez zaitu ez, behiru bat batek ez zaitu bat eta orduan, parera aldukeran, euskera zeitzan da bieda ez da. Kero, hori e, e, oso esangurezoa da. Zergatxe da esanguretzoa? Ba, Euskereak giro bat behar dagoelako. E, Euskereak e, danean behar dago giro bat. Ez giro behartu bat behar bada. Zer giro behartuak basentzuk dira. Bueno, ba ma ba, ikastolan ba ba ba euskeraz egin berda ta ba ba no ba euskeraz eita baina e, baina ni ikastolan kochat interesatu neri interesatzen chatena da e, kalean egitzen dena. Pareha batek, antrakizunak edo edo nobia-nobiak erren artean egitzen dana. da bena. Eta eh, edo dagosenean la genteak egitzen da bena. Lanien, jentiek eh, egitzen da bena. Ni hori interesetan, ni hori interesetan, leku behartuetan edo derri egiten dena. Hori gainera, normalean faltzua izateta. Bueno, faltzua, zera dinot, ala behartua dan eskero, neurri hortan, ba ba, ba faltsu bada. Bi hatu bari, ikas? Claro, claro. Ze, ondan, e, ni neuretzat, e, e, sekolako importantzia duka ez dakiz zelan esan. E? Ze, izkuntza, zeo zer bada gauza bat. Eta bestela ez da esan. Eta, orduan, esan gura ezinka ibili beharrean. Zu, joanean, joanean, pausuan, pausuan, hauntzak e, korotza da dabeen, les. <gülüyor> Zuke euskera, berez-berez eiten badozu. Eta, bardin joste, irakurkeran, zein, eh, ahos egik eran. Zer gertatzen jaku? Bueno, gertatzen jaku, ba, zoritxarrez ez dakik bat irakurtzen. Bueno, guk irakurtzen badakigu. Baina e, irakurketa esangarri bat egiten ez dakik gu. E, Zer esan digun, ba, pixkatan alfabetoa garela, ez da? da desifratzen daki uz, hitzak e, edo zerak, hori, eh? moni gotiok, desifratzen badaki, ba, ba, hori bai, hori baki. Nik zorizonez, hori ba, bez estotik usten. Hor du, nik bestera batera irudikatu beharko nero mundua, ez da? Baina, hitz irudimentzuak egiteko gaitasunik espadaukat, hor duan nire jarduna alperkuada. da, nik eh, zuen gogoetan eh, eh irudi bat sortzen ez baina nire berbak ez tabe balió. Nik ikusten mahau pertsona bat, ba aginetatik anporamenan, ba dira pestaki zer izan gure daben edo zer esaten daben eztenak, ba horrenekinak, ba, bueno, ezteuka sentzun ondirik, ezta. Orduan, oitxu behar dugu, eta hau zuentzat aholko bat. E, ez ni irakazlea nazelako, baina bai urte asko mundu hortan e, daroialako edo eroan dodalako, e, aholku bat esangun euskizue. Egizu behar ba, aginetatik bargure, eta ez aginetatik kanpora. <laughs> eta bestalde batetik, nik badakit e, zok dezifratzen badak izuela eta gainera oso harin spanoa eskurrinarinago. Hau da, zuri irakurtzen badakizue, baina irakurriala marrasten ez eta nik irudi hori ikusten ez padot, gozapi gaizik da. Edo ni tontu nazelako, edo oso txarto marrasten do zuelako. Bueno, beste bat. Lehen bueno, Lena aipatu dugu eh, ETB bat. Baina, gaur egun badauz beste edabide batxube bai euskera hutxean direnak, ez? bai irratie, bai paperezkoak, e, badauz e, produzitzen deurienak hori, lehen esan dugun hori bertako produktu hori. Ze uste dozu izan beharko litzatekela euskada esko honin estrategia? Horren arire baselan, uste ari, zer zer produzitu beharko leukiela, edo, edo iraunteko gitzienez, edo atraktiua baiteko euskerea, Bueno, eh, lan prozesu bat eh, markauko neukenik ez da, eta enoa eh, sartzen, eh, hau da, eh, ETV-ko zuzendariak, zeheratako programazioak egin beharko leuken, zeheratako programak egin beharko litzateke ezan, eh, bueno, hortarako dagoz, soziologoak, hortarako zikologoak, hortarako produktoreak, hortarako dagoz, ez da. Ni gehiagoz hartukunaz, eh, produktu baten aurrean, ze jarrera edo ze jokabide hartu beharko litzateke Euskira Idaokioz. Orduan, eh, badiru di, danok eh, sartu izan garela, zelan baiteko iruzur klasiko hartan. Baina, labur-labor bueno, izan da. Irur, iruzur klasikoa, horren, eh, bueno, oinarria, ma, entxinako gresian dago, ez da, ezkara sartuko roi hortan. Baina, baina berbabaten, <laughs> bai, berbabaten esateko hausieda, ez da? Idatzizkoak izan beharko leukela agoskoaren eredo. Hmm, beraz, eh, idatziak gailentzen jako ahoskoari. Idatziskoak e, arautu beharko leuke ahoskoa. Hori e, iruzur klasikoa da. Esta. Eta gu iruzur klasiko hortan jauzi gara. Ez dogulako bere izten, zer dan e, mundu idatzia, mundu zan da bueno, e, poetikoa, literarioa, e, beste erabateko administratiboa, euskal tzaindikoa, hau da, e, ez toko bere izten, hori mundu hori, idatzi, idatzizko mundu hori, eta zein dan mundu bizia. Horda, zein da kontradizinoa? Ba, kontradizinoa da. Eta, ba, zelabaitxeko, kontradizino garbia gainera, ez da? Gaur egun, gure telatu guztietan begiratzea baino ez dago jainko elektronikoaren buru belarriak jarri ditugu eta haren esanetara egiten dugu gure bizikera eureka agintzen duzku zer jantzi, zelan jantzi, zelan ibili, zelan horrastu bueno, zure horraskera ez dut uste haingarbi <risa> <risa> dagoenipa <risa> noz ogeratu zelan egin gauza hori da noi, hori ja Eginik datorkigu, ezta? Ja, egin da datorkigu. Da, no, da da eta, bueno, ba, bardin ezta, e, euskeranbe, zelan idatzi, zelan e, formatea, e, gauzak, zelan estruktura, eta, bar, hoi da noi oso argi dago, ezta? Baina, beste mundu bat da? Euskeraren mundu bizia. Kalekoa eh? Euskeraren egunerokotasuna. Euskeraz bizizeteak dakarren arnaza. Eta, orduan, arnaza hori bizia da. Eta arnazarik espalago, ez dago bizirik hilda dagoelako. Orduan, nik ez tot hildako euskerarik, nik euskara biziagura. Egiten da euskara. Eta gora egun, ba, asko e, pasatzen jaku, e, bueno, e, pasatzen jaku, esango e, dunke, e, kontuz, hau, ezin duzu ezaz, e, ez da gizerto. Euskara biziak horre baino askatzen gehiago behar dau eta dauka. Eta hori, e, estutzen eta itxoten basoaz, ba, orduan guk oso arrez daukagu. Erderaz egiten dugu, eta gitu. Zerretik, oso eskuragarri daukagulako erdere. Orduan, bultzatu beharrean, ba, esateko hau da, eta oso importantea da, eh? e, alkarizketak hilleak, edo danadakoak, ez da? Karo, bada az markinera. Eta, bano, ez da gitz. Danadako pelotari bati egin dutzea alkarizketa bate. E, eta Zuk agertzen duzun jarreri, ba, zulan be izateko sarrerako jarreri ez da, ba, era sistematika baten e, egin da badoa, ba, zuk e, alkarrizketatu behartu egiten duzu zelan bait ba, zure zerera e, eta ezin hau eta ordena zer egiten dau kakak mokor daurti bat! <gülüyor>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 Harrizeta jarraitzeko, vale, euskara politikaldetik instrumentalizatua izan da.eta oraindik ere badago. Euskara bertzaitasunarekin lotua izan da historikoki. Zuk uste hau ona edotxrra izan dela uste duzu euskara normalizazioako. Nik hainbeste ez takeki eh? <laughs> <laughs> e, nik oso normal ikusten dut, eta herri baten, bisik eran, herri baten berezko tazunien. Eta, bueno, abe nagusiitako bat, mundu ikuskera jakin bat, euskeraz landu izan badau, eta abar, hori alabearrez, eta derrigorrez lotuta doa norbere pentsaeraz, norbere mundu egikeraz, norbere ametxekin, norbere mundu kulturalaz, norbere aberriakaz, norbere izate osoagaz, batekin dagoa. Hau da, e, e, nik, nik ez dakit e, horrek berizketa horrek nundik dato zen, baina, baina uste dut beste iruzur klasiko bat tala hori. Nik ez toz inizten horretan. Berezkotasuna zer da. Baina, bueno, berezkotasuna da, e, egunokaz, okaz, ba, ikusten gabitzana, ez Parizkoa, o sea, baina bai Kataluniakoa ez da, han, Eh, lapurrik lapurrenak eh, zintzorik zintzoenak abertzalerik abertzaleenak eta espainolik espainolenak danak egiten dabe hauntzek gorroza egiten da lantzik katalana <gülüyor> Asuntua, biherbada beste bat eta, bueno, beste bat, esango zu, gure mundurako ez da, beste bada Hau da, gauzak eder esatetik baldar esatera dagoen aldea gauzak txukun Tal lirain, eta irudimentzu, esatetik. Mano, alamoduz eta zelan bait, esatera eta abar, dagoen aldea, ikaragarria da. Ordoan, guk zelan bait, iz irudimentzuak, esateko gaitasunik lortzen espadugu, eskara euskeraz bizi. Bueno, honen eh, arire, azkenengo galderatzu moduen, guk eh, badeko gu olako lantxo bat, olako meta bat, edolan lan ipinidogu barazki bizidu eta da irola irratien ba, euskerea apurbet zabaldutea eta fomentetea, eta eta zer ingeinke? Hau lortuteko, o, o beste, zer ingeinke beste izabalduteko ben euskera zeiteko gura hori edo? Ez tote e, irrati hori, baina sikeran be izena oso egokia da. Ze iralan Irola <laughs> irratia aukitete, eh? Iz joku politika da. Bueno, nik badakit Irola ba berba nahiko barria edo dala esta, da? baina joku politika egiten dau eh, belarrirako, ezta, da? eh? Iralan, irola irratia. <laughs> Oro, zer egin? Ba, zu, nor, zuen programasin joan sartzeko edo zikir, egin beharko litzateken. Baina baina klabeetariko bat, bai bada, euskeraz orain arte, mendezmende sortu izandako dako altxorra, bir erabiltea, hau da, itzei, itzei emotea eurek dauken pixua itzala. Eh, jokatzea asko, asko, eh? jokatzea ba, irudiekin. Bano, euskeraz osoa beratza da, euskeri ebera osoa beratza da horretan. Beto, eh, ejemplu bat ipiniko dut. Darainera zuzen dugin jostien, eta nahiz den nire guztokoa izanez, ba babana onartu egin behar izan eba. Eh, nik dokumentala asko egin ditut. Asko. Eundaka. Asko baina asko, baino, asko, eh? asko egin ditut. Testu dapu bai. Eta gogoan deukat dokumental baten asikera-asikeraan agertzen zan izaki jaizobarri bat, ezta? Ez da, ez da gizzer zan, igela edo ez da gizzer. Eta e, argazkian ikusten zan ba, e, begiak itxi eta bizotz, e, begiak itxi, itxi zabaldu egiten zituela eta bizotza taupaka eukala, ezta? Eta, karo, inglesezko bertziñoan e, torren irudi pakar bat, etorre, ezta? Hemen deukagu, enazgo horatzen zaizan animalea, ezta, ba, igela, edo, igel jaio berria, ba, bizikei nuka, edo olako zerbait. Ez zan hain poetikoa inglesez etorrena, e? Eh? Hau da, bizikei nuka esaktamente baina bai bizi zirkinka edo ikaraka, edo olako zo zer, inoan inglesez. Eta nik, Biz eh, zirkinka iintxeaz gain ipinneban eta keinuka. Begiekin keinu egiten nebalako. Pro eteta beko euska zuzentzaile kendu egin nauztien hori ba, zebalako originalaren eh, ze eh, garbi zertzen gauza bat gehisu ititen ebalako. Bien, eh, hori da hori da eh, bon, nebretzat ut nabarmen bat, ezta. Hau da zu azken baten iru, irudi baten arira zoaz, irudi horrekki hitzak daukaz bere originalean eta zuk hitzekin irudi hori berri iruditu egin behar dozu ikuslearen e, belarri e, irudimenean. Hordan bir sortu egin behar dozu, zelan baiit irudi hori ez da. Ordan horretan egin behar dozu egin. Eta nire ustez emakumezko publikoak publikoa esanguradot, eh irakasle, badenio, eta politikariei, eh, politikari, eh fraier eta oh, gente publikoa, da? mm? eh, horrek daukien, zela maiteko, baina erantzukizuna, ainandia das, eh. Aldiz, eh euskera sendota beraz eta sakon erabiltzeko eta lantzeko gai ezpadira, ba Jo, ja, asko da. Hau da, hamen burrukan dagoena zer da. Zein ja importanteagoa. Azala ala mamiña. Hau da, beste rollo bat, ez da? E, Gubehar da oituago edo, gagos, mamiña lan zen, hau da, ideia, bera, lan zen, e, ideologia, zelamai esateko lan zen, kontenidua, lan Eta ostera, ez beste munduko jaramonik edo egiten, zelan saldu kontenidu hori. Zelan emon aitzen kontenidu hori. Zelan edertu kontenidu hori. Hori asalalitzatek. Ba gaur egun, euskeraz, mamina sarritan landuegi jatorku danogara oso aituak edo zertan, eh? Alda ez bakarrik jihadismoan edo hori asko ba, baten eguneroko osaba da, ez, ez danean oso aituak gara. Konteni oso oso jaintzuak gara. Baina gero asala danna arrakalateeta daiku. Oinanik horri da, ingurukin jarra ez da. Zelan esan eter esan pikain gauzak. Hau da Nire ofezioa urteetan izan da egi itxurako guzurrak zelan saldu. Hau da, guzurrarie egi itxurie, zelan emon. Hatta ez da ba perreza, eh? <risa> <risa> <risa> <risa> Hola, esako dutzun. Eh, karo, itxurie, da, eh, bat ezbe, neskoketak, bierba da, obetu lertuko duzue hau, eh? Itxurie, hau da zelan edartu, zelan landu, zelan eh? ba, guri izkuntziazbe holan behar leuke. Parrukoa, mamintan, kontenidoa, ba, ba, zelo ba, no, ba, importanteak dira. Importanteena da, azken baten, baina azalari emonde jogun behar daben zera. Eta ez, eta ez, zakeraz inobari gainera, eh? E, hau da, niri e, e, begoniak e, inoz ba, erakutzi da ustori, ezta? Aitxe, ez eixo aipeste kolonia bota! <risa> karo, orduan, karo, kolonia larri botatzen mahu zu, orduan, e, karo, jaa... Ez, izin behar dau, e, karo, e, pasau neskazila bat zure ba, pare ingurutik eta bar, eta izten dau ako... ako zerbait izten dauz, ezta? <risa> e, Ako zerbait baina gozagarria hau da, eh, ba, euskeras veo hori, eindear bokeun que hau da, itxidaigun asala eder. Zekona, mamiña, diskutiko dozko, eh? <laughs> Baina, azala zikera be, ez darrun, egin, jaiko. Boz, hondo, ba, eguski, ba, gongo gintizke, gintizke e, hainbat orduen entzuten zeuri, baina, bueno, e, ja maitxu beharra dekogu elkarrizketakaz, da, bueno, da maitxuteko e, aitortu beharra dekogu, ba, purret, karela e, purret frekizek e, dragoi bolanak. Eta, eta, bueno, gurutsugu eskatu, ia intzenke nolan narrazio bat, geure programari buruz, edo, Mm, Urrengo atalari pasoa emoteko du. Egi itxurako guzurrari bidea egin dutzie iralako irola irratian. Aurrerantzean. Baraski bisidunak gai izango etedira euskeraren solo zabalean gano dasko porrukirtenak kasaburuak eta hartaburuak asteko eta garatzeko. Horrengo atalean maitasun garra azalore biurturi A, listo, listo, izan da gaurko saioa, elkarrizketa el Izugarri Polita eukindoguna Eguzkigas, ezta, eh, pentsetan duzu ekeren nabarituko zunutela. Danera, guretzako iluzio berezia egiten zauen, bueno, gure herrikoal delako alde batetik, baina bestetik, ba, Eguzki beti egon dalako, e, bere ahotsa emoten beste batzuek idatzitako testuetan, baina oraingoan gure genuen berari emon ahotsa da berak kontatzea berak ure zauenak next on line papa roi vient Bai, da, bueno, da apurrete guzti hitzi hoskun hondarerik eh, garrantzi dituenetariko artean, bai, e, bai igual aspein marratu ginke, ba, emoeskulek sinoa, ba, euskara euskararen kosmobisioaren gainera, ezta? Ba, euskara ba, beres e, izenguleikela, leikela bai, munduari begiratzeko, bai, lente batzuk modokoak, ezta? Y bueno, da vez de Barik, ba, emotendo a Gurre, y eh, bueno, Gurrengo Tome Caraco, eh, invitarte a Sausie Dano, y a Torre Saite Sigo duen, moduen, behemendik elkartasuna sistema honen kontra borrokatzen dozuen guztioi, kartxelan bai, goroan gogoan zaitugu, limon, eta ama, maite zaitut. Horrek ez ez dao esan gure beste guztiok ez dugula, gero amak maitea, eh? No, ez daeneko ez ameti, eh? Ametxak ez dauka, inongo mugariketani, aldegi nahi nuke Tango gorra, tausarta, bazara Inoiz ez geratu atzera begira Este zure bizitan ez daukasuzer Maitasuna emateko tartzekoa da Baina galdu baduzu, nekez lortuko duzu Azkut, bihotzez maite zeitu, zukere maite naizu Bizkitzabate ginda politagoa da Bihotzez maite zeitu, zukere maite naizu Isegin bane garri, zorion utxa da gure maitasun